Я не хочу звинувачувати українських емігрантів у шпигунстві, сказав Сава і додумав своє речення. Ви, товаришу лейтенант, не визначаєте, хто наші вороги, а хто друзі. Ви збираєте інформацію, а головний діагноз ставиться в Москві, а там, де вись, як побачите, що мене можна на чомусь шантажувати, то змусите й за своїми товаришами шпигувати. Не можна бути таким аполітичним. Ви ж комсомолець. Ви що, проти радянської влади? Ви уявіть собі своє становище. У вас фактично немає ні диплома, ні прописки. Але ви одружені. Ваша дружина навчається. Варто нам підняти трубку. І ваш директор буде говорити з вами про те, щоб ви залишили роботу. Бач. «Я б заговорив. О той, хто щойно пропонував дружбу, щоб отого розпити пляшку десь на морішку, знав, де можна найняти за півціни добру квартиру в центрі Києва», люто подумав Сава. А та нудота, що поселилася в грудях тоді, коли він здогадався, що перед ним кадебіст розлилася у животі. До горла підступила блювота. «Ну, знаєте що?» Робіть собі так, як знаєте. Ніхто вас не вблагає, поки не продасться. Є в мене що їсти чи нема? Є у мене робота чи нема, це моя справа. Я б цим не клопотався, коли б ви не сунули туди носа. Ви вигнали мене з навчання, вигоньте ще й з роботи. Ви мене невірно зрозуміли. Ми вас не вигонили з навчання. А за що цікаво вас вигнали? Проте Сава посоромився сказати лейтенантові, що той знову бреше. Знайомився ж із справою перед тим, як викликати на розмову. Навіть віршика аналізував. Не хотілось дуже сікатись у вічі. А лейтенант вже просив дозволу на наступну розмову. Сава дав згоду. Все одно не відчепиться. Можливо, не треба було одружуватись а ставати професійним революціонером. Але не було в українському відродженні революційного професіоналізму. Це якось самі щирі здоровкання за руку, а в тому душі наступала. Можливо, вона була завжди. Ще в 10 класі нас доганяла світова скорбота, вічний знак на душі людини. А це вже просто... Коли всі добряче випили, Сава вперше в житті справляв свої іменини – 25-ліття. Сава вийшов у коридор, потім у вестибюль, потягло на свіже повітря. Куняла на кулаці вахтова, якийсь студент не хотів йти спати і грався з гуртожицьким котом. Сава знайшов у ящику ще одне вітання з днем народження і вийшов на вулицю. Із саду підіймався паркей туман. З вікон лилася, падала каскадами, летіла шматками, вищала тупою пилкою, греміла громом музика усього світу. Одноразове звучання найрізноманітніших мелодій, і це було прекрасно, як студентське сумбурне життя. Сава не сказав слово «прекрасно» в голос тільки подумав прекрасно, а потім пом'якшив цю несподівану патетику словом «гарно». В освітлених вікнах весь час рухались тіні. У всяку годину ночі у дворах гуртожитків чути спів, музику. І тільки зранку до обіду буває затиша. Студенти люблять довго спати. Коли Сава повернувся з надвору, Танці в кімнаті змінилися бійкою в коридорі. Петро, великий, битуговатий хлопець, і Степан, Савен однокурсник та сусіда по кімнаті, наступали на Миколу Чуботаря, бо коли всі танцювали і запрошували дівчат у перемішку, то все було спокійно. А коли Микола повів п'яну людку до своєї кімнати, то Степан зачинив перед ними двері і став, зіпершись на них плечима і склавши руки на грудях. Петро кинувся розбороняти, але оскільки...